що балотувалися у цьому виборчому окрузі. Обраний вважається кандидат у депутати, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але не менше 25% від числа виборців, внесених до списку виборців даного округу. При однаковій кількості голосів проводиться повторне голосування. Глава 16. Основні принципи і засади виборів президента України. Закон України про вибори президента України від 24 лютого 1994 року. Як і закон України про вибори народних депутатів України, цей закон у главі перший фіксує основні принципи і засади виборів президента України. Далі встановлюється, що вибори президента України можуть бути черговими, позачерговими, достроковими і повторними. Рішення про проведення виборів президента України приймає Верховна Рада України не пізніше, як за 6 місяців до закінчення терміну повноважень президента України і 4 місяці до дня виборів. Позачергові вибори президента України призначаються також Верховної Ради України не пізніше, як за 4 місяці до дня їх проведення. Вибори призначаються на неділю або інший неробочий день, про що повідомляється через засоби масової інформації. Для проведення виборів створюються 27 виборчих округів по одному в Республіці Крим, областях України, місті Києві і Севастополі а виборчі округи поділяються на виборчі дільниці з кількістю від 20 до 3 тисяч виборців, а у виняткових випадках з меншою або більшою кількістю виборців. Організацію і проведення виборів президента України здійснює Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України. Центральна виборча комісія – по виборах президента України, окружні та дільничні комісії. Право висувати кандидатів у президенти України належить громадянам України, які мають право голосу. Вони реалізують це право через політичні партії та їх виборчі блоки, зареєстровані відповідним чином а також через збори виборців. Реєстрація претендентів як кандидатів у президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після подання всіх необхідних для реєстрації документів. Особа, яка отримала посвідчення про реєстрацію її як кандидата в президенти України має право вести передвиборну агітацію та користуватись передбаченими у законодавстві гарантіями діяльності Час і місце, організація і порядок голосування, підрахунок голосів по виборчій дільниці та підведення підсумків голосування по виборчому округу відбуваються у порядку, передбаченому законом України про вибори народних депутатів України Центральна виборча комісія по виборах президента України на підставі протоколів окружних виборчих комісій не пізніше як у тижневий строк після виборів, встановлює результати виборів президента України Вибори вважаються такими, що відбулися якщо в них взяли участь більше половини виборців, внесених до списків виборців. Обраним президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах,